Psalmul 107 al Mirelui Doamne, Dumnezeiesc este Mirele Tău, de aceea fiu iubit l-ai numit, iar Duhul Sfânt, ca semn de slavă, precreștetul său a stat și s-a odihnit. Doamne, prin El prorociile le-ai împlinit, prin El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 Doamne, cu adevărul sângelui său de bezna păcatului și minciunii ne-a izbăvit. Și neamul cel sfânt al împărăției cu lungă răbdare l-a zidit. Doamne, lemnul din țeasta lui Adam ieșit l-a întors sfințit, ca semn poartă și scară pentru cei ce l-au urmat și l-au iubit. Doamne, sărăcie a fost desăvârșit. Prin faptele și adevărul tău ne-ai sfințit, prin jertva și iubirea ta ne-ai îndumnezeit. Doamne, ca o mângâiere de zefir este vorba ta, ca o legănare de crin este mișcarea ta, ca o mare de mile este lacrima ta, ca focul cuvântul în gura ta s-a făcut. Doamne, ca un diamant cu mii de raze este făptura Ta, ca topazul este părul Tău, ca focul rubinului sunt buzele Tale, ca un cer de ametist sunt ochii Tăi. Doamne, ca un mire iubit ce slăvit în cetatea Ta cea sfântă, ca un împărat Tei suit, și-ai luat la tine pe cei ce în candelele inimii, cu și rugăciun de iubire și slavă, te-au cinstit.